Speranța! Pista 2 Sub capitolul 2 Noaptea de 6 noiembrie Trei avioane cu mai multe locuri sunt reparate. Aluimanien, care poartă acum numele de Jore, sosește deasupra balearelor nocturne. De o oră e singur pe mare. Atiniese pilotul. În jurul luminilor camuflate din palma, tirul antiaerian izbucnește din toate părțile împotriva avionului invizibil. Orașul, jos, se apără ca un orb care urlă. Manien caută în port un crucișător naționalist, precum și transporturi de arme. Fușile puternice ale reflectoarelor brăzdează noaptea în fața și în spatele lui se încrucișează. Parcă ar vrea să prindă o muscă cu bețișoare, gândește încordat. Cu excepția locului de pilotaj, Întunericul domnește în avion. Împotriva cui luptă ei oare? Împotriva inamicului sau a frigului? Peste 10 grade sub zero. Mitraliorilor le este silă să pună mânușile, dar oțelul mitralierelor frige din cauza frigului. Bombele luminează portocaliul ghezerele nocturne. Nu o să afle decât prin Ministerul de Război dacă vapoarele au fost atinse. Fiecare se uită cum explodează în jurul lui obuzele antiaeriene, cu fața înghețată, trupul îmbăluit de căldura combinezonului îmblănit, solitar până în adâncul întunecat al mării. Avionul se luminează deodată. Stingeți pentru numele lui Dumnezeu!" strigă manien. Dar chiar atunci zărește umbrele ferestrelor avionului pe obrazul și cascheta lui Atinies. Fusese deci luminat de afară. Farul antiaerienei revine, prinde din nou avionul. Magnin vede mutra cum se cade a lui Pol, spatele lui Gardei, vărgat de pușca mică. Ei au bombardat vapoarele în întuneric, au evitat tirul antiaerian în bezna furtunii brăzdată de fulgerele albastre ale obuzelor. Fraternitatea de arme umple carlinga cu lumina aceasta amenințătoare. Pentru prima oară de când au plecat, oamenii aceștia se văd. Toți sunt aplecați spre reflectorul orbitor către care îi cărmește fâșia de lumină și care-i ochește. Toți știu că, sub focar, se află un tun. Jos lumini care se sting, Avioane de vânătoare care decolează fără îndoială și noaptea până la orizont. Și în centrul acestei întunecimi, avionul care coboară în vrilă, fără a să se desprindă din raza reflectorului, zgâlție ca pe niște alice pe cei șapte oameni luminați de magneziu. Manien sare lângă timies, care, cu închiși, trage de mașă pentru a se feri de lumina fulgerătoare. În cel mult trei secunde, antiaeienele vor trage. În carlingă, toți au apucat cu mâna stângă catarama parașuteilor. Încleștând dinții, cu degetele picioarelor apăsate pe comenzi, Atinies virează, dorind din fiecare fibra trupului său și până în vârful degetelor să se afle într-un avion de vânătoare. Avionul cu mai multe locuri se rotește ca un camion. Și lumina e tot acolo. Primul obuz. La 30 de metri. Avionul saltă. Tunurile antiaeriene vor rectifica. Maniens mulge clapa caschetei lui Atinies. Furtună, strigă pilotul arătând mișcarea cu mâna. E manevra folosită pentru a scăpa de uragan când comenziile nu mai răspund. Cobori în picaj cu toată greutatea avionului. Maniem protestează violent din mustăți în larma motorului și în lumina albă. Reflectorul va urmări avionul în picaj. Arată și cu mâna înclinarea pe aripă urmată de un viraj. Ca și cum s-ar prăbuși, Atinies parcă derapează cu un zgomot de fiare vechi și de încărcătoare, care se rostogolesc în carlingă. Cade de noapte, se rotește... Gonește desenând un es. Deasupra și de desubt, reflectorul se mișcă în zigzag ca un orb care ar cu o sabie. Avionul se află acum, dincolo de orice acțiune a reflectorului, pierdut din nou noaptea protectoare. Cansom, echipajul reluându locul, se lasă cuprins de destinderea care urmează oricărei lupte, un în bezna înghețată a mării fără reflectoare. Fiecare e însă obsedat de chipurile frățești apărută o clipă. După o scurtă oprire la Valencia, între pădurile de portocali, Maniem părăsise la Albacet avionul care își continua zborul spre Alcala de Enares. Era ultimul aerodrom de care dispuneau republicanii înspre Madrid. O parte a escadrilei rămânea la Albacet pentru verificarea avioanelor reparate. Cealaltă lupta la Alcala. Brighezile internaționale se formau la Albacet. În orășelul acesta de o culoare trandafirie și alb gălbuie în dimineața friguroasă care vestea iarna, Mii de oameni însuflețau ca la o chermeză, un târg de cuțite, căni, izmene, bretele, pantofi, piepteni, insigne, soldați stând la coadă, dovedau că acolo se află câte un magazin de încălțăminte și galanterie. Un ambulant chinez își oferea marfa de la foc unei santinele care stătea cu spatele la el. Santinela se întoarse și ambulantul o șterse. Erau amândoi chinezi. Când Manian ajunse la centrul brigăzilor, Delegatul pe care îl căuta era la câmpul de instrucție, de unde urma să se întoarcă după o oră. Manin nu luase masa. Intră în primul bar. Într-o înghesuielă de nedescris, un bețiv urla. Cu toate precauțiunile soseau la brigăzi înș de toate soiurile. Eliminați, expediați cu trenul de amiază, băteau la cap pe fiecare în timpul dimineții. Odată, toți vagabonzi din Lyon, expediați la brigăzile din Spania, fuzeseră opriți la frontieră și trimiși înapoi la punctul de plecare. Brigăzile erau formate din luptători, nu din figuranți de cinema. M-am săturat," zbiera bețivul. Săturat! Eu care am străbătut Atlanticul pilotând pe prințul de Monaco, eu un vechi legionar! bandă de mișei, adunătură de dobitoci, revoluționar de carton!" Zvârlise pe jos un pahar și călca în picioare cioburile. Un socialist se ridică, dar un al doilea, extravagant, îl opri cu mâna. Lasă-l, e camaradul meu! Ai să vezi!" E căiță și atunci e ușor." Camaradul se duce în spatele bețivului și comandă. În rânduri, drept, atenție!" Mișcări pe care bețivul le execută de îndată. La dreapta, înainte, marș!" Și bețivul se îndreptă spre ușă și ieși. Nimic mai simplu decât asta," spuse camaradul care se întoarse la coniacul său. Mania încăuta vreo mutră cunoscută și nu găsea. Urcă la primul etaj." Sub portretul proprietarului, barului, trei mercenari din aviație jucau pe jos arșice. Destui mercenari plecaseră înapoi în Franța. Jucătorii stăteau cu spatele la manie, atenți la arșicele lor în răcoarea dimineții friguroase. Fereastra era deschisă. Însoțind rostogolirea arșicelor groase, spaniole, pe fereastră pătrunse un ciocănit tot atât de deslușit ca al potcoavelor, dar regulat ca al lopeților de rufe și al forjelor. Era tropăitul înăbușit al trupelor. Mercenarul care tocmai aruncase arșicele rămăsese cu mâna ridicată. Arșicele lui trepidau mai departe. Tropotul cismelor acum pe cu tremura casele de vălătuci. Jocul însuși era zguduit de ritmul războiului. Manien se duse la fereastră. Încă în civil, dar încălțați cu bocanci militari, cu fețele lor încăpățânate de comuniști sau cu părul lor de intelectuali, polonezi bătrâni cu mustăți niceniene și tineri cu mutre ca într-un film sovietic, Nemți cu capul ras, algerieni, italieni care păreau spanioli rătăciți printre internaționali, englezi mai pitorești decât ceilalți, francezi care se cu cu Torres sau cu Maurice Chevalier. Sepen, cu toții, nu din sârguință, ca adolescenții din Madrid, ci pentru că își aminteau de armata sau de războiul pe care îl făcuseră unii împotriva altora, oamenii brigăsilor tropeau în strada strântă, sonoră ca un coridor. Se apropiau de cazărmi și începură Să cânte. Și, pentru întâia dată pe lume, oameni de toate națiile, amestecați în de luptă, cântau internaționala. Manien se întoarse. mercenarii începură jocul. Ei nu se lăsau duși. Acum spera să poată transforma aviația străină. Trebuie să se petreacă peste 15 zile la Barcelona ca să organizeze atelierul de reparații și absența sa contribuise în bună măsură la dezordinea pelicanilor. Dar până într-o săptămână, șase avioane cu mai multe locuri recuperate vor fi bune de zbor. Delegatul cu care avea treabă se întocea cu oamenii ce treceau pe suferestre. Maniem plecă înapoi spre statul major al brigăzilor cu sprânciunile încruntate, urmeagându-și ideea nemărturisită.